Təğabun surəsi Mədinədə nazil olmuşdur 18 ayədə Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla Göylərdə və yerdənə varsa Hamısı Allahı təqdis edib şəninə təriflər deyər Höküm Onundur Həm sənada Ona məxsusdur O hər şeyə qadirdir Sizi yaradan O'dur, kiminiz kafirsiniz, kiminiz mümin, Allah nə etdiklərinizi görəndi. O göyləri və yeri haqq ədalətlə yerli yerində xəlq etdi. Sizə surət verdi, surətlərinizi də gözəl yaraddı. İnsan bütün canlıların ən güzəli və ən kamilidir. Ahir dönüş onun hüzurunadır. O göylərdə və yerdə olanları da, sizin gizlində və aşiyarda nə etdiyinizi də bilir, Allah ürəklərdə olanları biləndir. Ey Məkkə müşrikleri Məyər sizdən əvvəl kafir olanların əzaba düçar edilməsi xəbəri sizə gəlib çatmadı mı? Onlar öz gördüyüları işlərin cəzasını dünyada daddılar, onları ahirətdə şiddətli bir əzab gözləyir. Çünki peyğəmbərləri onlara açıq-aşkar möcüzələr gətirir. Onlar isə "Məgər bizi doğru yola özümüz kimi adi bir insan mı salacaqdır?" deyərək o peyğəmbərləri inkar edir və haqqdan üz döndərirlər. Allahın onların ibadətinə ehtiyacı yoxdur. Allah heç bir şeye möhtac deyil. O hər cür şükrə, tərifə layiqdir. Kafir olanlar öldüyüdən sonra əsla dirildilməyəcəklərini iddia edirlər. Ya Peyğəmbər, de, bəli, Rəbbim olsun ki, siz mütləq dirildiləcəksiniz. Sonra da dünyada etdiyiniz əməllər sizə bir-bir xəbər veriləcəkdir. Bu, Allah üçün çox asandır. Eləyiz Allah'a, onun Peyğəmbərinə və nazil etdiyimiz nura, Qura'na iman getirin. Allah etdiyiniz əməllərdən acahtır. Allahın sizi haqqı səv üçün toplanış günlə cəm edəcəyi gün, məz o gün qarşılığlı aldanma günüdür. Kim Allah'a iman getirib yaxşı əməllər etsə, Allah onun günahlarının üstünü örtər və onu ağacları altından çaylar axan cənnətlərə daqil edər. Belələri orda Əbədi qalacaqlar Bu, böyük qurtuluşdur Uğurdu Kafir olub, ailərimizi yalan sayanlara gəldiydə isə Onlar cəhənnəmli idilər Onlar orada həmişəli qalacaqlar Oran necə də pis məskəndi Allahın izni olmadıqca Heç kəsə, heç bir müsibət üz verməz Kim Allaha iman gətirsə Allah onun qəlbini haqqa doğru yönəldər. Allah hər şeyi, keçmişi, indini və gələcəyi biləndir. Allaha itayət edin. Onun Peyğəmbərinə itayət edin. Hər kəs itayətdən üz döndərsə bilsin ki, Peyğəmbərimizin öhdəsinə düşən yalnız açıq aşyar təbliğdir. Allahdan başqa heç bir tanrı yoxdur. Buna görə də möminlər, Ancaq Allaha təvəkkül etsinlər. Ey iman gətirənlər! Şübhəsiz ki, zövcələrinizdən və övladınızdan sizə düşmən olanlar vardır. Onlardan özünüzü gözlüyün. Amma tövbə edəcəkləri təqdirdə onları əhv etsəniz, təksirlərindən keçsəniz və bağışdasanız daha yaxşı olar. Çünki Allah günahları çox bağışlayandır, rəhmədəndir. Həqiqətən, mal dövlətiniz və oğul uşağınız sizin üçün ancaq bir imtihandır. Ən böyük mükafatı isə Allah dərgahındadır. Allahdan, Allahın əzabından bacardığınız qədər qorxun. Sizə verilən öyüd nəsihətə qulaq asın. Allaha və Peyğəmbərinə itaət edin və mal dövlətinizdən Allah yolunda xərcləyin. Bu sizin özünüz üçün xeyirli olar Allah tərəfindən Nəfsinin xəsisliyindən Tamahından qorunub saxlanılan kimsələr Məz olar Nicat tapıb Səadətə qovuşanlardır Əgər Allaha Allah yolunda gözəl Könül xoşluğu ilə bir borc versəniz Allah sizin üçün Onun əvəzini qat-qat artırar Və sizi bağışlayar Allah qədri biləndir Təlimdir. Allah gizlini də aşkarı da biləndi, yenilmez güdürət, hikmət sahibidir.